Á 15. stjórnar árið tíbyrjus er teisara, þegar Pontius Pilatus var landstjóri í Júteu, en Herodes fjörðumstjóri í Galileu, Félipus bróðir hans í Ítúreyu og Trakonítis hérði og Lísanias í Abilene í eldsta prestíð Annasar og Kæfasar kom orðgviðs til Jóhannessa Sakaríasonar í óbyðinni.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 Við mannfjöldan sem fór til að stýrast af honum, sagði hann. Þér öðru tín, hver tendi yður af flýja komandi reiði berið þá ávexti sambóðna yðruninni og ferið eftir að segja með sjálfum yður verið Abraham að föður. Ég segi yður að Guð getur vað Abraham börn af steinum þessum. Öxin er þegar lögð að rótum trjána og kert það tré sem ber eftir góðan ávöxt er upphögg við og í eldkastað. Mannfjöldin spurði hann, hvað eigum við þá að gjöra? En hann svaraði þeim, sá sem á tvo kyrkla, gefið þeim sem engan ná og einstjöri sá er matfeng hefur. Þá komið á tóllumtu menn til að stýrast. Þess sögðu við hann mestari, hvað eigum við að gjöra? En hann sagði við þá, heimtið ekki meira en fyrir er lagt. Hermann spurðu hann einnig, en hvað eigum við er Hann sagði við þá, hafið ekki fjö af neinum, hvorti með áfríki, né svikum, látiður næja mála yðar. Nú var eftirvænting vatin hjá línum, og allir voru að hugsa með sjálfum sér, hvort Jóhannes kynni að vera kristur. En Jóhannes svaraði öllum og sagði, ég stýri yður með vatni, en sá tjöfur sem mér er máttugrið og er ég ekki verður að leysa skóðfeng hans. Hann mun skýra yður með heilug manda og eldi. Hann er með varpskópluna í hendi sér til þess að gjör reynsa láfa sinn og sapna hveitinu í hlöðu sína en hismið mun hann brenna í óslagvanda eldi. Með mörgu öðru ámyndi hann og flutti líðinum fagnaðar boðin. Hann vítti Herodes fjórðumstjóra vegna Herodíasal konu bróður hans og fyrir allt í illa sem hann hafði gjörð. Þá bætti Herodes einnig því ofan á allt annað að það varpaði Jóhannesi í fangelsi. Þegar allur líðurinn létt skýrast var Jésús einnig skýrður. Þá bar svo við er hann gjörði bænsína að himinin opnaðist.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 Svonar Matatías, Svonar Amós, Svonar naums Svonar Estli, Svonar Nagai, Svonar Mats, Svonar Matatías, Svonar Semens, Svonar Jóseks, Svonar Jóta, Svonar Jóhannans, Svonar Hresa, Svonar Serubabels, Svonar Sealtiels, Svonar Neri, Svonar Melki, Svonar Addi, Svonar Kósams, Svonar Elmadams, Svonar Ers,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 son er aminnataps Admins, er Arni, son er armni sonna resroms son er Peres sonna lta sonna jakovs sonnar isaks son abrahams son tara sonna nakors sonna seuks son er réu son er peeks son epes sonna sela son Kenans son erarpaksats sonnar sems sonna noa Sonar Lamax, Sonar Methusala, Sonar Enoch, Sonar Jared, Sonar Mahalalel, Sonar Kenan, Sonar Enos, Sonar Seth, Sonar Adam, Sonar Guides